Але як заробити стільки грошей, питала в людей. Кажуть, аж п'ятсот алтинів треба. Та ще й кетхуді худій бакшиші, щоб присвідчив. А голодний переднівок тягне монету за монету. А їм ціна вільний степ на Україні і незаюжене синіне. Баскак таки насправді душить за горло. Крім Хараджу і Джіз'є, наклали новий збройний податок. Хан Бегадир Гірей готується в похід на Азов. О Боже, як вирватися звідси, щоб хоч своєю кривавицею не допомагати плюндрувати християнські землі. Не доїдала. І в мечеть ходила про людське око. Гріх відмолювала дома і очі опускала перед Стратоном. Принесла Марія дику новину з бахчисарая. Одна багатодідна татарка з Карачори продала на людському базарі свого хлопчика і годує тепер кров'ю найстаршого четверо меншенки. Страшно стало Марії. Як перебитися до зими, щоб хоч ці гроші, що є, «За літо не розтратити, може, на другий рік легше стане». Заврушився кримський степ, учувши голод. Гнали чабани голодну худобу в гори. Лаштував полки на Азов хан Бегадир Гірей. І все по хліб. Сказала Марія Стратонові, «Піду я в гори з мальвою, наймемося овець доїти». Якось прогодуємося літом, а може й сиру принесемо на зиму. Мальва заплескала з радості в долоні. Мамо, та ми Ахмета зустрінемо, він такий добрий, не гаялося. Тільки на другий день вибралися вони обидві на знайому дорогу, що вела на Яйли Чатердагу. Можливо, цього дня добились би вони до якогось Коша, тобто стіла для овець, та незвичайний рух на битому шляху привернув Марійну увагу. Чорною валкою тягнулася до акмачеті військо. Певно, на Азов вирушали. Сама не знала, чому. Звернула з польової дороги, підійшла до шляху. Страх той колишній ясирний, Затамовував подих, та Марія підходила все ближче, Приглядалася до облич воїнів, і чомусь хотілося їй, Щоб цим шляхом пройшло сьогодні все татарське військо. Ішли грізні полки воювати за турецького султана, Попереду хан зі своїм почтом, Червоний із золотим яблуком посередині прапор, Розвівався над його головою, одягнутий у важку кольчугу і високий шолом з гострим наконечником. Він намагався майстатично триматися на коні. В руках щит і пернач, та тяжкі були, видно, ханські регалії. Беадирбей задихався від спекоти, за ним вели десяток білих коней. Зв'язаних за хвости, слідом на буланих аргамаках Їхали Калга Іслам Гірей і Нуреддин. Два десятки закованих у сталеві панцири сейменів Ішли поруч із ханськими достойниками. Молодий Калга, мабуть, уявою гуляв уже на полі бою, Сунули широкі брови на чоло, Випнута роздвоєна борода стиснулася в пружний гуц, грізно заклебучився горбатий ніс, чи не надто повільною була для нього ця їзда. Йому хочеться, видно, пришпорити коня і обігнати хана, що пріє в кольчузі, та мусить стримуватися і йти на поштиві відстані. Біля нього в такт кінським копитам ступаються імени. В них обличчя грізні, кам'яні. В них обличчя напружені, як вудила в руках калги. Поскаче вождь, рипнуть, і вони на звитягу або смерть. «А за кого?» – питає мовчки Марія. «Коли очі і чола у вас не татарські». «І не татарська мати вас родила!» Придивляється Марія до кожного обличчя. «Це певно хан, мамо!» Показує Майва несміливо пальцем на кул салтана. «Цить! Навіщо тобі той хан, дитино? Ось ідуть один, другий, десятий вірні ханські слуги! Остроносий, засмаглий кавказис!» Кучерявий болгарин, чорний, як сажа морин, А біля нього і паде глибоко На саме дно грудей материнське серце, А біля нього плечистий, білявий, По Дніпровському білявий. Хто, хто, хто ти, чий ти син, Хто твоя мати? Марія благає очима воїна, щоб він поглянув у її бік, підвів опущені вії. очі його хоче побачити, але білявий Семен не дивиться на неї. Проходить і губиться. Серед сотень ослабла Марія. Минуло напруження, подумала. «Нерозумна ж ти, материнське серце. Як можна найти голку в сіні? Як можна розшукати свою загублену дитину серед цього ворожого каламутного безмежжя? Але хто він? Хто він? І згадала, а від цього легше стало. Це ж до тих святих, що стережуть матір Божу на скелі Успенського собору, Схожий ханський воїн. Треба було поспішати, щоб дістатися до вечора, хоч би до підніжжя гір, там у лісі. Можна буде зробити з гляколибу, все-таки не під голим небом. Марії роздивилися по узгірі, чим би поповнити запас їжі, бо хто зна, коли найдуться люди, що приймуть її. А як не приймуть? вертатися назад до висохлого узенчика і зустріти голодну зиму з порожніми руками. У видаленні побачила кілька дерев мушмоли, на них плоди достигають весною. Обшукала, знайшла кілька жовтуватих мушмолин, і за це, слава Богу, мальва була бадьорою, з задоволенням дивилася на неї Марія, загартоване з дитя, ніби тут і вродилося, засмагла і витривала, як оте татарча, що в солі купане. Стежка заводила все глибше в горі, густішала, бучина